Izan ere, irakurtzaletasuna bultzatzeko eta euskal literaturari eta euskarari ikusgarritasuna emateko helburuarekin antolatzen du urtero urtero endaiako akelare elkarteak irakurraldi publikoa. Eta urten bederatzigarren edizionetarako bertxolaritzari lekua emana izan diote maialen Lujanbioren lana hautatuz. Miren nintxausti akelare elkarteko kideantzun dezagun. Iduritzen zitzaigun bertxolaritzari lekua egin bergeniola idatzia dela, gauza gasko esaten ditula, eta modernoa dela, gaurko gauza kontatzen ditula gainera bertso Eta gero guretzat, ba, maialen, bueno, ba, zena duzu, ba, maialen da. Babelaundi ezberdin eta 80 lagun inguru biltzea aurre ikusten da. irakurlek Maiallen Lujanbiok prentsan idatzitako testuak edo irratirako egin dituen kronikak irakurri beharko dituzte, bai eta bapatean botatako bertsoak kantatu ere eta Miren intxautik kontatu digunaz lekuak geratzen dira. Beraz interesa balin baduzue, jakin, 20entz at edo lageldituko da lekua eta gero gehien bat Hendea ez da bertsoekin bertsoa kantatzera, oie gelditzen dira. Guk animatzen dugu jendea, bate batez eriparraldeko hartzolariak eta kantatzera etortzeagai. Eta goguan hartu, itzordua ekainaren zeian izanen dugula, endaiako mediatekan arratsaleko bietatik zeiterdietara.